Zekin hitzegin, eneko eneritzekin, eta ez, ez dugu lortu, eta bueno, ba ez dugu utzi aukera pasatzen ez, ba ento, entolatzaile batekin komentatu gabe, no ba, nola hoaten ari den ekimena, eta, bueno, pues, zer geratzen zaigun, aste honetarako, eta pizka bate imen honen funtsa. Orduan, bueno, helen bailean, ba hori eskarrik asko, gore dia entzuteagatik, Eta bueno, pues le tengo galdera, hoy izango San Mikel, ba nula joaten ari den ekimen hau. Globo bueno, es ba ja, ba, bakarrmarru idura astel, ni gustatzen ari genituela, ba tza, ez? eta bueno, el burua da ba, ezakik, eh ba Gipuzkoan eh ba afitura lan onbia galdera SF Skate, eta horrekin batera ba, gendarte ereduaren eh ezakik aldaketa zakon laten berra Aspamir, da, eta ba, ezik getzen ekimenen guruan e, bildu gara e, ba azpegitibala nondia con la politica civicaia, ikedo eta socorren e, ba, aurka ba urtetik e, lanean daramagun zenbait eina herri mugimenduta talde diferente alla nova società che ha detto Carlana, che non ha poca asamblea, eh rosketaren osakoplataformaak ipuzko zer sabor, eh sindikatua eta beste zenbait talde ba bat ikusten duguna da eh ba zona daite aloretetik herrialde e, guztietan esan ber bai da azpigi diren inguruko eztabaida berriro zabaldu egin dela bakitat ba krisi ekonomikoaren ondorioz eta horri ikusten ari gara nola ba askain e, bate gizarte premietarako edo kultura eta ekonomiai ardueretarako ba, ez dagoen dirurik ez eta baita ere e, azken aldian ere ba zo gutxera emandira etengabean ere Ba, inolako errenta garrita azunik adeko alako azpigitura lan hundietan, ez den gelotazoak, ez, Espainian beriziki hori azpig marragarria da. Eta gero eren, izan darba, e, ba, Gipuzkoan beriziki ere, ba, lagete instituzional bat e, gertatu dela, eta hemen ere, ba, gure herrialde alde honetan ere, azpigituren e, ba, politika e, oso gazaskatzea ditzanda. Nola behit, herritarren aztean ere, azken dut zortan desaztaz, Ba, zabala estaba la 8 hainbat eta hainbat azpigiturek horregu errausketaren kasua HT eta badar, eh, aipat ditzakegu eta guztionek ere ba nolait, erentzia bat horrek ere ba, eragindu eragin du ere batzaitari areago zabaltzea, eh? Baina horren aurrean da ba, ikusi dugu azken hiloetan ba ezagite, ez handi klase e, ohiko politika de Sarraliste, cara no labad ba, zenbait egintari politiko hau ba, nola diela benetan e, porlanaren eta azkundearren e, sale aburu hatua direnak, es, ba, baina dabait kanpaina bortitz bat, ez? oso kanpaina bortitz bat multatzen e, ari dira Gipuzkoan, e, ba era guztietako eta desabostasun zabala sortu duten, e, ba, guztien alde. Eh, aipatuta txitera euskalloa, eh, ba ongarribiko e, edaperenaren alde ere bai, eh, eta bestein bate egitasmo, ez dakit. Esan ezagole azken illuotan En, bati bat ikusi dugu udal plenoak zentrotzat e, hartu dituzte bozgora ilu esan daiteke ez ba, alako ainbat eta ainbat adirazpen instituzional egiteko gero baitere diputazioaren kasuan gehiago ba, junta generaletan ere haidia, ba, alako adirazpenak atzeratzen ba, nola baite inolako aldaketarik ez dutela nahi erakusten o sea, reakzioa ba, sortzen nahi da hor olako ba, sektoreo hin aldetik Orduan, balogatu genduen pizkatero errimugimendu gisa, oza, uste dugu benetan e, aukera bat zabaltzen dela, benetan egungo garapen ereduaren inguruan, ba, inoiz egin ezen ez da sozial hori zabaltzeko, e, aukera dago ere, e, ba, hainbat e, alako proietu erasokor geldiarazteko, ez, e, gipuzkoan, eta ikusten dugu ere bezaletan erreakzio hori, ez, ba, ez erronlatu nahi ez dutenen da ba, errumugumenduak uste dugu, ba, beretan sozialaren e,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 Beretan, alapetaget gertabadin, darrezkoa aden, eskertzak aden, presue forziala egiteko, eta pixka, behal buru horrekin sortu zen, eki, gure baterako ekimen hau. Eh? <hum>, eta bi aste, zain bat ekimen antolatu dituzute, lendabiziko astea jada pasada, oraindikan ekimen bat zugelditzen dira, eta batez ere larun batean egongo den manifa. Balorazio bat egitean duzu pixka bate egon diren ekimen hoiena? Buna, horrein artean egin dira... Ba, azbire biz di mendi ongi atera eko ongiatera dira behar. Lengu alor e, surbi etamendira joan ginen. Ba, errostcalua makorespetxiaren obra eta dagoen gure. E, Au da, lazarte inguruan eta hori buruntzako arrobiak eta bueno, abrazo hori ere ere. whiskat uan, eskate collapsed xana hatxetea zera. Zagaистa ni joan geta marplantut g illustrateire nascorazatekin baxis da. Go hutenen plataforma logistikoa zi, informatzeko eta horren kalteak salbatzeko ba, beste bestemeni martxa haut eintzela za pentsan nolako egaldia zeuren ez hotsa euritsu ta ere 40 bat lagun elkartu ziren eta gero egin eh, ba ezta da itxaldiola gai eh, diferente eta eh, ba ezak arribides eh, Pablo oxaekin egin aitza Zola, nire liburu baten inguruan zola zaldi bat, edo lengua nire ba, borroka soziala eta instituzioak, ez, ba, pixka bat, alaketa instituzioa bat dago, minarrik mugimenduen zainak ba, puntezkoa dela, eta, bueno, pixka torren inguruko ezta bat, edo egin dira, bo, oen ez dakit, eh, egin dira zenbait eh, itzaldita ezta bai Eta baita ere esan, egunotan, eh, gipurzuak bat udaletxetan, eh, mozioaka hori bila eta ezta bai dira, oen ez ditut horren oh, ba, emaitzen berriak, ez, nola bait, Hende, bai edo... E, gipuzoko dizentu udaletxeetan, e, udal plenotanta, orkesten plen. egin dira daurako mozioak, ba, aldarrikaten honen e, mania bat ezteko hori ez, gipuzkoa desberdin baten alde, azpigitura lan gelditu, jendartere du aldatu, ba, orren inguruan ba, mozioak e, orkesten ari dira ere, eta orren inguruan ba, baita zen bat egin da ursateko plenuan egin dira, zodi hartolofan, eta bueno, e, zabai, eh, dinamikanek segituko du, e, n, ezango duke inorre interesatua badago, ba, adibidez datorren oztegunean e, donostiako okendu kulturetxean zubitan e, ere ikitzen ari diren makro espetxeari buruzko, ba, mainguru bat e, antolatu dela, arratzaleko zazpitan, eta, bai, pixkat gero, hori namaienan buruan, ba, hori, dei egiten dugu datorren larun batean, ba, donostian, arratzeleko e, bostetan, bule barratitik abiatuta, ba, Bai goen manifestazioetan de manifestazioetan parte hartzen dira. Mhm. Mm eta gero beste kontu bat eh, aipatzen zenuen alde batetik, eh, bain bat eragile, bain bat herri mugimendu bildu zaretela ekimen hau eh, martxan jartzekota bultzatzeko eta hori, ba nolabaiteko berezitasuna izan daiteke baitare... Eh,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 Ezan e, dit, ba, e, pisket, e, kimena usortu da, oza, gipuzkoak ere, ba, e, Lurralde bezala, zekinada ba, arken urteotan, e, oza, oso azpigitura erasokorren horren erapen oso ondia jasam dugu, ez? Nola bait, e, Lurralde ere, norekare, ba, irizartzeko joderak eta nekatzaritza ere muen e, tan eragindako kalteak, eta pisketolako, ba, nola bait, e, eredu hori denak, e, ba, hori denak aurrera Egin du asko, azkin duztetan, ta kaltak na, nabarmenak dira, ez? ikusten dugunak, hau, bueno, horren aurrean, e, ba, hainbat horregun duz aritu izan gara, ez? Urte hau egitasmo egitaz moilek eldiaraztea eskatzeko, eta, bueno, ba, e, azernatibaritagokinan, bueno, batzuk alternatibatzea atzak igual planteatu dituzta, dibidez hori pustuak zerozago, horredo errausketaren aurran, bat ezateko bilketa eta sistema hori dena martxan jaltzea, horrekin bat ere, jakina, Ba, Zagorren sohera bere ba, gutxitzea eta hori, Be, beste herri mugimendu batzuk gehiago, azimaratu izan dugu, 17. nautkako borrokatik, jo, ba, benetan, em, ez dainan jarri behartekula, eredua bere osotasunean tasunean nola baita, ez? E, osa, ba, horre, bez, beraz, e, arro dizentetan, en modus dizentetan, baino, nik uste dut, nola esan, ez? Funtze eskoa hori dela, ez? Gaur egon ikusten, osa, Eh, bairatzen ditugun eh, azpiegitura gutxiek ez dielan banan-banan orderarik kalte giten, egiten egitazmoak, bezikan benetan galapen eta gizarte eredut ekonomia eredu baten eh, ondorioak direla, ez? Eta berantz, ez da baina berdugun labaitaren nolako ez, erri eredua nahi genuke, nolako gizarte eredua eta hori dena, ez? Txekadat, proposamena ere hortik dicoa eh, Bait komentatu behar nizun, Mikel guain eh, arte ba, borroka zulk lehen, esan duzun bezala Azpiegitura handi hauen aurkako borrokak nolabait bakoitza bere alderti joan da nolabait esateko. Eta orain honetan batu egin dira guztiak e, uste dut nahiko garrantzitsua da ekimen nau zentzu horretatikan. Eta zer azpie zenuke zer daukate azpiegitura guzti hauek aman komunean mm, batu alizateko olako ekimen batean? Juti, <laughs> karo ba, hombre, batetik igual... Eh... Arken urtetan eren, bueno, harremanak izan ditugu, eh? borroka edo ez, jarduera e, bueno, la esan, zenten artean, eh? movimendu, zenten eh? artean izan dira beti harremanak, eta horrela, duzuin ka izan diritu gu egual ekimentxikiagoak elkarrekin, eh, azbiz, ez urrut irajoteko lengu urtean ibiz, gipuzkoan eh, PCP, Plan Terriktorial Partial, ez, eh? deitzen dena, donosti aldekoa. Horren aurrean, kal, plan horrek adibinez biltzen ditu hainbat bat egitaz mo, bai, e, superportua, HT oi hartzun baliara eta hori irundik barrena ere ikinen nazmo zuten plomozkiako bigarren gerrikoaren luzapena, eta irun ere olaberriako kazua, ez? Eta horren inguruan egon zen, e, nola baiteko harremanatea, elkar lanako, nola ba, e, kimen batzuk egin ziren elkarrekin. Onten, ezakit, e, agian muntzatu gaitean eh gurin gara biltza da hori ikustea benetan eh agian aukera ba dauka gugu honetan e, Gipuzkoan beretziki, ba bueno e, orain arte eragateko azon azpitira un dia ueme politika horren inguruan ba era eragateko azen e, adostasun instituzionalori nola betzatu eginda ez eh? gero desandum da mesela bestari aldetener ezta bai da gai hau e, ba berriro zabaldu asko iparra nahi zati kaso oso labarme da, ere ez eta Ba, ikusten dugu benetan, aukera hori baina bestalde, ba, ikusi duguna, ba, deu zaldatu nahi duten indarrak, ba, presio egiten nahi direla, alde guztietatik. Ba, mediatikoki politikoki, deu zaldatu ez da dintadera. Ba, e, uste dugu benetan, ergumendu ez dela, ba, une honetan, behar zkoa dugula elkartu, eta e, e, algun indar gehienarekin, ba, benetan, E eredu hori ez, eh, taminek horren inguruko eztabaida ere zabal da dira, o sea, proedituak gelditu eta eztaberri zabal da dira edo hortik butzal bat egiteko beharra ikusi dugu. Ez dakit, e zer lotzen aukerri bai, hor Eztak ito, uneroetan gengitutena horren markatu kunzatzen <laughs> Ja, zain. bueno, gutxe gora bera, saldo duzu jadanik, Mikel. Ez, asken gauza bezala, lehena izan duzu hori lehen zegoen adoztazun instituzional hori hautsi egin dela, badago orindar batez, badago orindar batez, ba, kuestionatzen dituena azpigitura batzuk. Eta, e, bueno, bitartean beste beste, beste indarrak, ez, porlan zalekeria E, daukaten indarroiek inoiz baino erasokurragoak e, dabiltza, lehen le esan le duzun bezala, eta nahi dute alan nola ziurtatu adierazpenen bitartez, eta egunero prentxan esaten dutenaren bitartezez, ba, espigitura guzti hauek, e, errimo geimendu asko kontrauden espigitura guzti hauek, aurrera ateratzen direla, ez? Eta, beraien, beraien lelonaguzia nola bai da, ba, hori, e,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 Adibidez, e, jo ikusten ba, esaten digute, gute azpiritute ber direla krisitikateatzeko ez dakiz, baina er, ikusuz zakego, ba, Espainiaren kasuak adibidez, hori eralab dezurtatzen du, ez? O sea, jo, hain jo, antzuzen Espainia da ba, Europan e, alako azpirituta gehien dituen lurraldea gaur egun eta baita ere krisialdi langabezia tasa eta barronbiena duena. Ezagik lanpostu ditagokianen eh hain berri aterea ta sindikatuak ere horra dela saltzen, ez? Osea, adibidez, H.D.ren obretan nolako nolako esplotazioa gertatzen den, hama bi ordu goratik gorako, gorako ba, lan egunak, emeretzi ordu bitartekoak ere bai, e, sekulako, ba, segutazun balintzak kaskarretan, erioz asko eragin dituna sekulako eragozpenak jarri zahibiz, e, hain zuzene balintzabini guruko jarraipenak egiteko aiek, eta, oza, betan kaskartzea dakarrela alder batik, ez? E, nik uste beretan e, Alderozatik ez dutela inolako argudiorik, ez? Albi ez gubiar donostian hemen ere, bat salatuko dugu den metroaren e, ba, kasua, ez? Albi ez donostian aldean, bat izue, bati bat, hiri herri aldetik, e, ba, metro bat eraikitzeko ikitzeko, ba, egitasmo egiten ari dira, eta nola ere, kasu honetan azpinbarrazeko, ba, e, erritarren ba, gutxineko dauden e, ba, informazio edo partzarte publiko orako bide guztiak ere, ba, nola baita, e, saltatu urte egin ditutula bakarrai berriro ere, esuelaite eh? o sea, itazteneien los puntos definitivos de obra, eh alegazio eta kezketa ez ingen da baita hori dena martxan zegoen, zein fijatut sineken konchanen, eh? basondea kite nen eh? ik sirela pal proyecto de obra, no la eta que ta berrira ere da propagandarekin eh ba, no la veita hidea ordezten, ba benetako eztabeak pasteazte soziala eh? ere bai ba, ez, eh? denok erabakitzeko benetan herritausoetan, ez, hor eh, seetan, eh? Orre, ba litzateke, ez, eh? eh? Eta behar daba, eh? ziriki edo loko, zera behar dana berrido ere aidea modu impostatzea eta propagandistiko horretan eh, goza korrera eman nahian hori eh, jaurlaritza, eh, eta bar, eh, zetakit. Bai, bueno, azpiegituren ezarketaren bitartez eh, agerian gelditzen da eh, sistema politikoaren izaera totalitarioa hor nonbait, ez da? Umpe, bai, bai, ez han ezakogu... Ja, ni horrenisteia el eh, milio no pesada batean eh nola ez atentzio, o sea, no lo ve que ba sistemaren autoritarismoa, sekretismoa, dutel arderia ere ez tentsuela, ustelkeria eta beste arduetan oso nagiak direla. Eta bestalde ere gotzen nahi nola ez atentzunen, nauki dominatzeko borondatea Navaria dela, ez naturaren bambuak eh, aintzate sartzeko borondatea, baina horrekin batera Baita ere jendea, jendeazka dominatzeko gorentatea ere, eta historian elkarrekin miri dizilea, ez, gauzak ez. Ba, ino, eta espiritula lan hondiak, e, nik usteak gizartearen ikuspegi bat, e, e, eta horregi da, e, hozolotuta daudela, ez, daude interes ekonomiko zuzenak, e, podere interesak eta bar, baina gero ere horren atzen balago mundu ikuskera bat, eta gizarteren gainako ikuspegi bat, ba,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 Ba, Muekin gelditzen garen, ez? ezakit, benetan, e, ba, eraldeketan dako, ba, berrezko diren indarrak, ez dugu lortzen biltzen, eta agian ere gure akartzen batik iristen ere, ba, ez dagoida da, gizartan behar den bezala zabaltzea, ja, eta ezakit, bueno, nabaria ja da nik uste dute, jara, uste batxoetatik gizartan kezka badagola gai hauen inguruan, ez, maiz.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 Ba bere aldekoek, nola bait, merkataritzagan barek, eta no da, dituten, bai, bai unako merkataritzagan barak, bordelekoak eta gituzkoako merkataritzagan barak, ba, bai merkataritza merkataritzagan barako zedean, ozteguna bederatzean, atxeteren aldeko balako bilkura bat, ez? Eta horrean, imatu iparalden entzuten nahi dinak, ba, e, kade edo, ez, dinguru menen defentsako elkartake, de, dehi bat egindute bertan uste tozdubietan elkartzeko, modu molupaketzu batean, baina ez, adirazteko jendea, eh la ba, oposicio sala la eta eh, besteak, e, benetan pues ya que venirme guchiengo a dirla caso que ni para eh esta ori navarmenuzeko de iraldi bat egiten dute ere donde eh, bai bertarabilseko eh, baita ere atarian eh, biltzeko. Eh, ikarola ikusi dezakego bai halako txoia kolokan jartzen dien bai, halako ikasmo no la cosa bai, ba, de na hori ba, mescatarizaren barren diskutika dividete eta sortzen ari iren bai aje mm -hmm. vale miguel vasnizkar erriotsaken egoteagatik gurekin gaur Eta horri lehen egon bezala, ba, suerte ondia larun baterako. Bale, ba. bertan eh, jende guztia animaturi, denoztian, arratzaleko bosterritan bulebarako ba, manifestazion tara honetan bilteko. Gero arte ondua, orduan.